Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ilaumiddin. Allahun e falënderoj vetëm për të ndihmën dhe falën kërkojmë. Lëvdot dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alei wasallam, familjet e shokët dhe ato çdo të tjerë që ndjekin këto rrugë drejt lindjes në fund të kësaj bote. Të ndrojmë rrugën në takimin e kaluar kemi bënë përmbledhje të dobive dhe mësimeve dhe udhëzimeve që Nun ti përfitojmë nga betejëja e Uhudit. Dhe kemi thënë se kjo betejë ka qenë një ndër betejat më të rëndësishme dhe më vendimtare në tërë historinë e ballëbashkimit dhe konfrontimit të pejgamberit Sallallahu Alejhi Vesallam kundërtarët e tij, në veçanti me qoresht e Mekës. Dhe kemi thënë se ka shumë dobi që dalën nga kjo beteje dhe mësimet shumë të për po nejë kemi përmendur të kemi në këlluar disa për e tyre edhe sëtë, Inshallah, dhe të përmendur disa për ta përmjull këtë nëgjarje të rëndësishme me këtë mësime që shpesaj që Inshallah, në pojnë dobi kemi përmendur në fillem atje se beteje në Uhudit, Zotë Gjellë Uala, ka përmendur në shumë ajetin, Sun Ali Imran dhe ai që një dëshëran me dëvërtet në unjoft me përshimin kuranur të kësaj beteje mund të alëzën në kaptinin e Ali Imranit, suri Ali Imran. Në këtët e Allah Gjallahu Ala, këfletë për këtë sura, një nga dobitë që inëzirim nga këto ajete dhe në gjarem për risi, ërse Allah Gjallahu Ala, aja që ndodhi sahabeve, Në përgjësi, dhe nga sulme dhe përgjësia që bëtë, dhe nga shvillimi betesë përgjësi Allah Gjallala hodë, qat khalat kan dodhë para jushë sunan Në këto janë, lëjitë Allah Gjallala në toke qat khalatë me qablikum sunanun fë sirru fë al ardhë fë ndhuru këfë këna aqibëtul mëkëthibinë Kan kaluar para jushë shumë popoj do në sunen janë ligjet Zodë Gjellëvuala që janë zbatuar në bëj njerëzit. Andajti shtetit në përtuk vizitaj do të shashtë si ka qenë përfundimi në gënjeshtarëve dhe atyre që përgënjeshtuan fjalë të Allah Gjellëvuala. Këa jetë edhe jetë i pasti në suna Limran ku Allah dhe të volatehi nu u në tëhëzënu, u entëmul a'leunin këntu muëminin, mësë u dhëpsani, asë mësë u dhëshprani, nga se jujni në e përsi, në qofësën betën i besimtar. Këto ajetë, të ndërëndër djetarë, dhefsirët i kanë konzëruar një loj, në gushlimi, për aqë u ndodhë dhe ashabëve në uhët. Nga se pas lëtës e bedrët, ishte një gëzim dhe ishte një dhe më thonë disponim kolektiv si pasoj e fiturës në bedre mirë po këtë disponim dhe këgzim nuk ishte edhe pas luftës e uhudit jo përshkak më thonë të përmbysis e rezultatit vetëm dhe pse kjo kështë ndikim mirë po në masë të madhe u lënduan ashabët përshkak se u lëndua pejganveri sallallahu a.sallam ndaj nuk është e letë kjo më hu, të i kaluha. Dhe për me i mbushdo Allah Gjellewala për këtë lëndim që e përsej për gëmëberi s.a.sallem, dhe në përgjësi për viktimat që ranë dhe për mbytësja e rezultatit në hud, Allah Gjellewala i mbushdo në këtë formë këtë dhe këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë të mirë dhe të kshive, nuk janë gjithë në favorë të mirëve. është le gjëllon gjëllëvala që nga njerëtë mirëtë në humë. Jo përshka këse nuk i përkrazodë gjëllëvala. O për ashtuja të iras shumëta. Njën nga to është edhe që kemi cikë që të filtruhet dhe të pastruhet radhët. Nga se të nërëzër, në qovë në se për shambull njerëi, si të fydhen më ufalë, si të fydhen më ufalë. Men njëherë shëll Me anë këtë po diskutojmë, kur dësh i falot këto. A kishin më murmur jamia të më njerëz më fal për interes, po dyshom se po ato. Andaj loja e dora mundson që ka njerëz mendu te kundërta. Edha që falot për shembull më usprovu. Edha që një pejgamber nuk kanë më humb. Pse? Shumë arsye ka këtu. Një gatosh edhe pastrim i rradhës që kimëse. Këto është sunan. Allah xhalla ka ligjen tu këtu. Kto ligje, ligje kozmologjike, ligje e natyrës që All-u ka vendos e që në basë atyre funksionat. Dhe tjetër shë Allah në amësën këtë është se, edhe pëse jeni të afert për e gamberi të aleji sënë ato të sanë, edhe pëse keni dalë me luftu për drejtën e juaj, i një sulmunë medina, no, beteja u gudit ka qenë kunë në prakë medinës, edhe pëse u është bërë e pa drejtë, në më thonë, me që thatë, dhe që ose nuk i keni një respektuar regulat, edhe i muni më më poshtë do bia rrodhas nga kibete jashtë do të njihemi me ligjet e Allahut në evanël ligjet kozmologjike ligjet që Allah i ka vendosur me njerëzit në min biosë që funksionon jeta e këtij dunie javë me botën e së dyshkur fiton edhe humb ngrihet edhe ulet respektohet nderohet apo edhe në çmues të përbuzës ekziston ka rregulla në dunë që funksionojnë pandaj për këto rregulla të thëna për shembull furnizimi E furnizën Allah Gjellë Valla gjithon njeri Më bazën e imani që ka? Jo, apërën E furnizën më bazën e angajime që e mënë E imani e ka ndikim furnizim Po ka shumë ndikim Mirë po nuk është vendimtar Andaj sikur se Ibrahim e alesom kërë ndërtej qapën Luti Allah Gjellë Valla Për me ruta e të vanë Dhe me e furnizu e të vanë Dhe banur të atë i vanë Kush beson e Allah, tha furnizaja Allah o tha, u mën kefar Fe umet ti uhu qaliren ata që ka mohu ka mfunëzu normal ndjenja gjithmonë është apo gjithkush këtu onadha që Zoti xelahuallah ose so, legjizutit që ai që përpiqet dha që mundot Allahu komi dhon vetë atë në punës dhe mundi se atij apo prandaj nuk duhet me kuptuar për semtari se është gjithmonë i prkdhëlur dhe me husi si i vlastuar se so, unë musliman dhe çfarë do të bëj edhe kur sponojën edhe kur përpiqen on Allahu më ndihmon jo ja. edhe kur nuk përpiqen on gjithfitoj jo ja. Këtë min sunan. Allahot, për ka dhëngur me si e për para juve sunan këto janë ligjet e Allahut që përpara kanë ishur gjithmonë kështu ka funksionueni veçë jo këto andas sikur se nuk i kemi vëlashtuar ata përpara as nuk kemi prekë dhëlat ata përpara me kuptim që çka do të bëjnë ata gjithmonë fitu asojësken i vëlashtuar këto ligje a motar mir po wala tahinu wala tahzanu çka tash ngushëllimi që, që Allahu bën e para është rregull rregull mbetet ose mos thrani mir po Bi gjitha, ju e kinë një e përsi të kallat gjellë levala, për shka këti një besimtar. Doon, që se dikuj ti di duhet me punu në kaq, ti ma pak musht me fitu shumë atëm. Shka këse e ki, te kallat më bështetjen, e ki motivin, e ki inkuraimin, e ki përkrajin e shumë tira. Nëjë besimi, ndihmon shumë në arritja, ndihmon shumë sukses, mirë po, në më bështet veç në faktisë në në bështetjë në allan gjellë levala, dhe më së m Dhe Allah Gjallahu ala në shi ka, atë plak që u shka këtu asë habë Si fasoj e lëndimit për i nga mele samë Allah Gjallahu ala për i mbushlan për me ju të regu se Rëzultati i betejes në tokë Nuk e ndryshan Nuk e ndryshan Dashrin e Allah në juhu apëtër Wa la të hinu Masu dëpsani tash, Masu dërzani Wa la të hëzhenu E asë Masu dëshprani Pra ndaj Nuk du të besimtare si pasohet në një humbje në dunja, që farë do kofta ja, po më shgëny, mirë po dunia, dunia, për dërshtimin në dunja, humbje në dunja, për moslimatë në në qenë një shkall dhe i suksesat. Një mundësi që aj me fitu një përvojnë të ardhmen si më dhe pru, e kështë më ratë. Në ala në mësën që në astë të rëthan, nuk gudzojmë që më shgëny, më dërshëpru, nuk gudzojmë më dër Njësa ka njerë të cilët, për shambullë të nërëmë të mëzërë, eh, si pasuje mëkatimin të kaluarën, në një shkeri të saktuarë, nuk ka furcë, nuk, nuk ka motiv më pëndu. Kushe ka dekura ju, gjunahi që akumë bune. Së kebu që kebu hecë ashtë, hecë për para, ngritur, aja e kaluar ashtë, fletë e mbyllur, kalaja, të Allah pëndohë dhe fërdo, eksumeratë. Përflasë për më katër një, qëfar dhe dështimi të, të, të, të Nuk e arsujem e mbet, edhe me, me vajtu, edhe mua në ku. Andaj, tijet e Allahu Gjallahu Ala i ndëruar, tijet e Allahu Gjallahu i përkrahur, tijet e Allahu i lartë, i ngritur, tijet e Allahu kiqmim, shudzaj këtë benefit, shudzaj këtë privilegjë. Andaj, vazhda dhe shudzën nga begati dhe mirëgjit Allah Gjallahu Gjallahu Ala. Në biterë që nëzirëm nga kjo të nërë vëzër është të, Allahu të barë këtë luft i kam su muslimant ku duhet të jenë të lidhur ata apo ku duhet të jenë të lidhur pra nda i dhe uspravuan që të lëndohet pegamberi s.a.s. uspravuan që të përhapet lamesh e kafdik pegamberi s.a.s. pse? mi jë thonë që jënës e deski pegamberi që bënë jo? apo që bënë jo? vama muhammedun illa rasul قد خلت من قبله الرسل افا ائمات القتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب فلن يدور الله شيئا من ينقلب على عقبه فلن يدور الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد نوكاش تيتر قصد يقول الله ان ساي فداس اڤريت كنيو سبروبس غابسيمي ومن ينقلب e aj qësë brahë pësa të të këtë është përinë. Falani dhurë, Allah e shë eja, s'i bënë Allah dhamazja. Nuk e pakani fuqin e Allah që fësë bëni gjuna, pas nuk e ashtonin që fësë bëni. Të mira, o se jetë zillahu i shakirim. E ata që janë mirë njazë dhe fëndëruas, Allah ka me ishë për lëjëtëm. Andaj, Ibn Qaim Rahimullah thotë, se beteja e Uhudit, dhe ja që fari ndodë dhe pega mërës në Nuhud, Ashab po vdekën e pejgamberit alayhis salam, që mësuam pe atë momenti në organizum, sonë, çka po nikush qon këtu. Ai mos u lidh me neer. Sdim çka bëjmë pas me kon këy. Jo, duhet të mendit. Duhet të mendi çka bëjmë na. Pa dyshim, njerëz që, që për shembull ka pesht mesin ton, ka rëndsi, ndonëm mbullon më të vërtet hapësirë të madhe në në, në jetën tonë pun tonë, nuk është bashasto let me hum. Endim në ndim në hapsiren, në zbrastim për të mund, në, në ndim mungjesët. Mi, për qëfar të bëjmë nërë? Përdojmë. Sa e kam pos shtira, së haptë, e përgjama me kur kap dhekë, përgjama me qëtë atë, e kanë marrë vetën, e dhe në du njo. Përshamë më ka e në, ka mund si familia, lidhe shumë për krye familjarën, gruja për burën, fëmija për babën, së në paramanën me bëmë në dhekë, kur desë, Shka me viti së ne këndilë, një rëllëhen bim pythje. Shka me ka vdek baba që një vjetë, halas për më këndilë. Shka me ka vdek burë, me ka vdek gruja, e kësë maradhe. Dhe mërzian betet, nërman, më së po tëtam, mirë po. Masa ujë me më marë betet, me eronë dhe presja, me udërzu, me kjezë bënë me ndodhe. Andhe Allah në pregadit me uhodëse që ka dhe këti të lë gjaku, edhe kjo vritët, me këti ndodhë, kjo ësht كل نفسي ضائقة الموت الله وثتنا قرآن جدا سبيرت كمش يو فديك كركوشات هيك سنت كركوش افا ام مت فهم الخالدون انه ستداسك تكا متون كميد بانداي بيدردش ابو جان يا ابو هذا نهوت كميد هذا ما هو شكو نارس هذا ندير ليد مع الله جل جلاله مساوا موليد مع ذات جل جلاله مساوا موليد مع اش ايش جاء نو فدس كور Wetowakkal 'ala al-Hayy alladhi la yamut. Mbështetu na qoftë i gjallë nuk vdes. Astagfirullah xhah levalah. Allahu la ilaha illa hu al-Hayy al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah thaqë nuk ka kush që meriton të thadoj postin ska, nuk ka zot posti. Al-Hayy i gjallë nuk vdes, al-Qayyum çdo gjë mban dorë natë. Gjithçka ja ato se mban kurqosh. Ai kujdes për çdo gjë e për të nuk kujdes të askush, s'ka nevojë. La ta xhudo syna ولا نو. As nuk ka qoftë azumi. Ky është zoti që la wala. A kanë ve me ushë zàmrin ton me mat për juhet Allahu xhalla wala. Me madh nu Allahun te barekota la mulid me zotin xhalla wala. Çdo se ton, çdo krizë. Prandaj sota që ke ndonjë problem, di se Allah është më i madh. Vullai, sota që ke ndonjë telashe, Allah është Allahu më i madh. Sota që ke ndonjë mëkat, fal Allah t'shme më i madh e kështë më ratë. Sa të qekinë në një, nështëa barqë, pasunia Allah tërë shmejë madha. Sa arqë e i dëptë përbalë, nështëa në një reziku, Allah është, halama i fuqishëm, sa e rezikë që pëtë kërstanë, e kështë më ratë. Andaj, bete e jahud në mësën, në u lidhë me Allahun gjëllë, gjëllë, gjëllë në gjëllë në muë, zemërëm u lidhë me zonë të bale këtë tala. Dhe, asë njëre, mos me e Kusht nuk oftaj, shkanë, bëjmë dua për të, ja përmenënë fëmirat, ndjekën rrugë që në kam su, për në vazhërënë më të uti. Diri so, edhe në në vjënë e që i karë ati që ka shkuar parër në në shëtë. Për të bëjë që në zirim nga njështër kjojë të kjojët e të ndërër është edhe, në kemi përmenë se shkaku kurjesor, përë përbësë rëzëtë zbritja ni grupi ushtarësh nga Kodra. Bekon se tha mos zbritni deri sot ia patli. Ata zbritën, mirë po kemi هون ta zbritim si pasoi shkafit. Si pasoi një leximi të gabuar të gjarjes. Ata lexuan gabimisht gjarren. Morën fund luftës, ka mua si mëmit. Pas kujmë na po marrën pjesë në kët dedbim të kurajshëve edhe edhe edhe mbledhje të të asaj që po mbetet sikur të thjetë po e buin kurse më tepër po e lzuon gabimisht. Si pasoi këti e këtij lëvizimit gabuar ç'a ndodhi? U plagos pejgamberin. U përmbën zonati. Vë ditë që 70 çehid eran. Pasoi e madhe. Mir, kur sku në Medinë si i trajtoi pejgambëson që ta gabimtar? Si i trajtoi? Ai i mbledhin me thon marrë ju koft në xhami për shembull. Ose po rjam me i thon ju më korr. Mos gaboni me me armë më korr për shembull. Ose a do të ishte logjikshme s'po ku më qërtuam a më më çiten djeshna po do të buret të pegamë rresht sa sopa si usilmeta Allahu xelalu veala përmban Kur'an walaqad afa Allahu ankum Allahu jaqafal dom keni gabu e amur msimen e përmban Allahu në Al-Imran dom se arsye pse keni hub qitan jeni kunitu dom foi Nuk nënkupton menancë më dikër. Na duhet të di pse ndodhi kjo punë. E morëm bash, u kry. Heredet nuk e përsëritim më. Mirë po, sipasoj gabimin e gabimi dikujt, e ka bërë gabimësh. Edhe ai puni tash kërc, me skuqëshën e menancëme, me shkiele, me pərbuz, sa është kjo tash si e muslimohet. Sikur sa të populli diernë në shtrim ose godet, ose ai ushtrimon, kemi romat. Apo. A duktase apo që ka boku të ushtrim për tokën nga turpi. Çfarë u kanë ndodhur? përse ata le juan që i kemë ndohet, apo e kam po gabimin, dhe kërë përfituan nga gabimi e pasë e keqë e kam pasë, nuk do të bëjnë më, e më rëmësim në dur, nuk kene ujë më me qërtu, nuk kene me ngarku, me nënqmu dhe me përbuzë, dhe gjithashtë tut, ata ka një familja, ata e ndohë për me dekë për kitë pun, ata është për një gabim me i... që kërë në mësën, në mësën, në më gabim eventuale që i bën apo. Gjithhemi gabimtar, gabojmë. Po, duhet për shemb mos me mbijësisë për pa gabimin. Kjo ka qenë gabim, a kuptuat? Po për shkak që s'oj ndodhi kjo. Jo qoftë, hajr inshallah, vazhdojmë aty o kry. Mir po tash më nënçmu këto mundësi që ka bó dikush apo me përpuz këto që ka bó, sipas një gabimi edhe më përjashtu nga nga rradhat edhe më për kjo. Kjo nuk është pronë e njerëzve. Hudi këtë më në mësën që njerëzë nuk dhëmë mundën. Bërë në në njërë shumë në familje. E shë që fëmijë është mundu, është mundu, po gabive ka bu. Në këtë për në qmu, të në të më në që mua, dhe të kupte më janë gubë vlerë, së mirë, bërë që të këtë këtë shërë. A të pejëgambele së të, të. mështë më fokusu në onë të mira, dhe duke në onë të mira, i ka përmësu të metët e atyri që ka mu E kanë pyetur motra e Ibn Omer, vajza e Omerit, ka qenë grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pasur nisi Hafsa. Hafsa bint Omer. Hafsa vajza e Omerit ka qenë grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Hafsa ka vet pejgamberin për djalin e saj Ibn Omerin. Abdullah Ibn Omerin. Çfarë më thanë ajo falburrë që çfarë pejgamberi tha? Tha "Nëna e ulbudu Abdullah." nëse kano i qimin e natë bolbur i mirë është abdullah vajt namaz natën me fal apo nuk thau vallaqes po falat na kuptojm kedja i mirë është vajta që kjo thot ibn meri kur e kum dëgjuqët se po lon kur namaz natës më kur të undi s'u dot mi permisionë njerëz vashallahu rron pe fal djeman masha edhe kë jo von djemona po djova kjo ram spongshola jeni litmir me pos, ka për peshat mirë, çfarë do thojmash, jo pse, pse s'e këtë me, me bëu? Sekonti mashallahu. Përshëm. Po ajo një më dëshmon njerëz, më përbunim, më u b njerëz mirë. Pse pse bën gjuna, për nishtëli, çt gjithna bën ashtëli, gjithna bën gabime, apo. Dhe më mora më fokusut tek mira përmes mirës, më e largu të kia ato. Gase josh. Ja e kurajo, edhe ato të kia që ka me me larguva. Ama qoftë e u mirat Edhe fokusohesh tek shitja, edhe ose si e kërkosh dhe se ti më ku ndikon se ke qenë buket punë edhe tani. Prap, do të thotë, valla, spongan, po normalisht nuk ngon, apo as mija, as gruja, as, as kërkosh nuk ngon kështu. Nëse ti nëse ti fokusohesh mbi mentalitetin e nënçmimit, në mohimit e refuzimit, jo ja, s'bën më fokuson këta. Andaj Allahu xhallallahu, Allahu ja ka fal. Gavi vesh kjo. Ja nuk duhet tash për shkak dikujt apo çfarë, mirë kia. Kaq është kjo. Amati kish shumë mira. Çka ti po, ti ke dashmuse, me dash, me koni mirë, po ajë mirë mundsh me konë apo. Çka ku është këtë, 1 2 3 4 5. Do të veçëta më ik. Ajon përmirësohesh më pas më pas. Dhe përdorje tjetër që në departamentom më meta e thejë, por fundojmë se e kam thënë ka ka shumë dobi nga uhudi, po mjafton dy legjërata me nda këtë cështje, si për këtë çështje, si përmbledhja dobiva është Allahu Jellalulana Kemi folur një ligjratë posaçme kaqçi për dëshmoret e Uhudit. Po, kemi folur për dëshmoret. Në sapo ti e ke verman Hamza radiuallahu ta'ala anhu, Musab ibn Umair e the tir që kanë bërë në betejën e Uhudit. Kur Allahu flet për dëshmoret e Uhudit thotë: "Utetxidh minkum shuhada". Kur e trajton lutën e Uhudit në Al-Imran, dhe bën analizat për eksoj eksoj betejën, Allahu subhanahu wa ta'ala përmban një shpreh shumë interesant. Kur vjen puna te dëshmoret, "Utetxidh minkum shuhada" dhe që të përzgjith nga mesi i juaj dëshmorë. Dëmë thonë, dëshmorët në uhët, ata që u sakrifikua dhe u fliuan për fejnë e Zotit, për meru dëvenë në t'yune, ndërë në t'yune, jetë në t'yune, familje t'yune, Allah Gjellewal nuk thët, ata që u vranë, ata që u vdëshin, ja, me i përzgjitha. Dhe nga kjo marëm do bitë e në lozër se, me i shërby fejnë e Zotit Gjellewal, dhe për me i shërby njerëzëve në emë në Zotët, me bomirë. Nuk është thjeshtë veç me bomirë. Po dhije se të ka përënzirën Allahu me bomirë. Për ndryshe, nuk i lënë Allahu njerëzët pa bomirë dikosh. Ase për mes teje, ase për mes dikujtjetër. Por fatkecija është kur njerëzit duke bomirë, fillojnë të ashtërënë me u qëra ditë. E fa, unë e po bëj mirë këta aksut, kujtënë qenë në sajzë, bëj mirë. Po duke me dikun. Jo, çam zon dikon teatr Moski Mos Monache. Sigurisht çeka tek çështja e e e e e mahashme tek vega mëson. Pas mban kur kurse është i pazaventsuar u atë. Absolutisht. Prandaj Allah xan Allah solle në Kur'an thot: "Wa yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakuna mithalukum." Allah ju zaventson me tjerë e ata sën si mosre. Atëherë mat porulën, mat devon se mosë. Allah korapsa duh. Çu ska u tyë mu? O zonë ta tjetra, neç pa problem. Wallahi çu shi kamur xhamia të madh synë qprostana. Apo? Apo ti mosh, edhe s'i qpazum na. Çu s'do na evonata. Ata thënë, no, "Inshallah xhallahu na ka përzihet për një puth mirë, të ka përzihet me kur me fon namazën, me bomir, me kur i devotsh më një mudikuti." Kuptet kjo si përzihet dhe di vetëm të privilegjuar që Allahu të ka dhënë me bomirat. Ne mund nat bonë mirë. Mos mëna që, dunja janë nëllet të tjaftëm. Edhe e pas taj, me janë zonë dilin fukaresa dhe ati që i bëllë me onë që, mos më konë në të të, ja, o dhe mësi gale Allah, aj që i ka kryu, para se me kryu, ja ka të du sako so më ngë këmë e pijë, jo në tjaftëm. A që i sotë, fmija më bartë nëzë halot të kun, halot të u formu, halot, halot shpirtë si ka orë, kër i vjen shpirti, shpirti kër ti vjen, bashk me shpirtën, pako, vjen, so që as, as, e më asënë dhe asëtë që e cekënë me putë, e këtës aktuar Zodin këtë punë. Na mundë me konë shërpturë, argatë, na me fituar. Na fituar nga përmes ati që i bërenim, na. Se për nërshë Allah që në levon a e qëndi këndë të dhe nërë. Pëndaj, Fadal ibn Njadë, Rahimullah, një dhe ti këtës akatë ndërni, i shakë, edhe ka armej, me li parë bërqë. Po, këmë bështi i mirë, jo si Përten me i popën. Pa përshni njerë i dheva të shumë njërisin qërë, po, shta, po, ndod, në nëzara shtë apënë, gjithë ku njeve në ndodhë me pasë bërësja. Pa, po. pe i ka mërë së mu dheke, i ka mërë përzmorja pengë të jahudia bërë që ka pasë. Në në në në në njerësi. Karmi kërku bërë që, edhe fuzari ka, i ka pasë punë. Ka në pomërë që, ka Allahë. në allahës shëpërbleftë, shënë formërës Allah, njerë dhe me marrëshim ndeshun Allahu sublih, Allahu të nderoj. Ka Allahu sublih ti Allah. Kam semu, po kanë ti ke pasni 10 dy këtu gatme. Ku të kishë çaka këto para Allahu të gjenot ti gatë Allahu këto para apo? Po më ke për gjithë mu mundë me marrë se apo. Apo, se këto para që ti morësh rrezikut, ti kishë marrë unë do të furnizova ne. A hocë sot ku ti ti se anëzën, a hocë sot këto para 100 euro për shkjam, kushtimërt. Ti tash këy boni si fat ku sh 열hen, to... she puni risk fodonia jo lak te ka borik allah ka borik ama do tim ke perzie do me mori se o be boni novi mira ato çkaç allah os problem ke muj me sa kon çfarë do dire tia ato se të kur të koni kush e shesh i ka bamirsin ndryshe është ajo çehria bamirsi pasten ndryshe po ato pastaj ka me pegamson ibn emanatun sarun çkaç çfarë ka ato tunsarun ju ne man zot juve ju ne man allah xhatel wala për çka fukarava apo me dhuafaikom me dopte ju me fukaratet juve tini monta ti ai ja vdon do për shkak ti allati mund ti zeu për ty s'është sa për ty se ke pëlqeu ato kursat me dimuqir duhet on apo anë, anë do do më sheku tek njerëz të ngra të njerëz të shpesi me sy për buzë se vëllai të vdon do na, na knoç lagasoj me punë sekretë të ngra të vaktush është një lagasoj më knoç ato ndonëso si gjithë njerëz me pas vallai mundsi që me me me, me jetu jet solide të bëjë var ti duhet pa pasën e as ti durr. Po duhetin këtu sa në pasën tashni. E kur ti, çështë njerëz në qrat smut, dvarfor, skret telefon, njerëz që kanë qejë të donë, s'kan për kraj. Peqem asun ka thonë e bodhërit. T'porosis me i dosh fukarat. T'porosis me i dosh njerëz të ngrohtë ende më me kon afërtunata. Pse? Nga se vullai që atje zbat rahmeti i Allah xhallahu ta'ala. Që atje zbat fola i Allah xhallahu ta'ala. Që ti fiton shumë kuftirë kimi vitu di ku të thrap. Prandaj tetë vëzë, matje pati me të organizuar, matje pati me mobilizuar për më bomien. Jo për shkak tërë, unë për shkak të dy të thata. Nësa Allahu jalla u ala ta kaqin në rrugë vëbë mirë, dhja se të ka përzirë, o jetë tëkhi dhe minkum shuheda. Me përzirë. Pëndaj, ajka fdekë, nuhët po. Aka pas me dhekë dikën të të tërë? Munafikat kanë thonë, lew kanë ndëna, ma matu wa ma qutilu. Ata të reçin që ndajtën. Ata të reçin që ndajtën, ata munafikat. Ake në thonë, jë të reçin ndonë, pëpër. E ata mas betes kanë, Shë në këmë më neve më doa, nukëshin dheksat. Amë kur shletë shto? Kur shka thonë kështo? Dëftyrësat, hipokritët, ata, takë ta, shukënë fulënë. E Allah u fletë për ta, u jetë tëkht, Allah ju ka pru, shëtu, me ju përzirë. A shri ka dalimin me subhana, dy qasjeve, dy verzionën. Kësoj vdheke, Allah përgjithë, ke pasë me dheksë me dheke. Ndë Allah u thotë, përgjigje më në fika për. Kullë u kuntum, ti bu judikum Thuja edhe me pakon qështëpijët e ju e mrena, mrena me kona. Edhe me kona në, në palatët fortifikuarë, më shaliketë dyrtë. A po, me lejku i vdekës ka me i patë mara iza. Qështërë Allah ju thëtë, kajtë dyrë më shalik, me zinë gjirë, me druje, qëtë në qëtë në rojë. Roj. A ka mundësi me lejku i vdekës, me jypë i zë di kujtë, i zë në bura se i morë, ha? Një a i shtë lipis për kujtë. Me lejku i vdekës n se kej dyutja ka qire Allah Gjellewala. Epo, ndë Allah po i thatë, këtyne me zemrat smuta, hipokritve, edhe në shpim e konë, edhe në pëdërëm e konë, edhe në rejhini, e ku dërën i shkani. Ju drikë kumull më utë, këm ju prejkë deka, mirë po dalën deka, apo si dek i kardë dakiko, e dalën dekja si i përzjedhën me dek qështë. Ko dalën të një qështë për desë. Dalën me dek njerëi të bomirë E dhello me në deke njeri, që kanë zonë deka nuk, u dojko në qatë u deke që të në deke që të në deke. Dhello, që ndaj i ban mirë, bashkët i me është ban mirë, që ku do që të në deke, ja? me të në zonë, i përzidhe me dheke qështë. Ke po dhe në kepo karë dhe vdekës, ma në në në shumë, i shhtë deke në sejtë. Dhe. E sërështë i kao qëtë. I ka përzidhe allah qësë me dheke. I ka pë Më thon la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Nato gazepet dekas ato ka probleme, shkubian, to, to, degas, problema është ku vjen subhanallahu ato ato agonite vdekjes këy problemi me torment moh. Ja kujtohen zot gjellën ora. Thoj la ilahe illallah. Të fërzir besa, të së ka ru kur la ilahe illallah. Andaj nëse Allah të ka përzihet gëzohu. Fa'nroja Allahu jelleh ora për gjithçka ato që saka do të bëhet mirë. Fa'nroja mernjos alhamdulillah alhamdulillah. Gjithçka do të bëhet mirë. E kor mështë bomi më me nje madhe, me vetpelqemi të menu që që e më të bune, jo, Allah, që në la njerë që habite që ka bojnë mështërje, mështërje, mështërje, dhe Allah të kuqë që ha bojnë ata mënë. Nëse te që në kuqënë, mënu që ke bojnë e që hafo. Këndaj, uhudinë amësandë, se, pune e mire, angajimi për të mirë, shërbimi që i bë njerëzë, është përzjedi, të kazgj do bëj tira por më kaq që po e përfundoj. Allahu xhallahu ala më njoftoq që ti jemi gjithmonë për mirë. Allahu na përzjell që ti jemi nga roptë të ti të mirë, të sinqertë, të devotshëm. Dhe, dhe Allahu na mësoq që në betejat e dunjos ti jemi gjithmonë ngazhmtarë fitues, ashtu sikur është Allahu xhallahu ala i kënaqur. Më neve dhe na mësoq që momenti fundi vij, si i fundit i jetës në këtë dunjo të na vi ashtu sikur sa është Allahu xhallahu ala i kënaqur, më neve, një vdekje e të përzgjedhurve. Apo daljen nga dunjoja, sikur shë daljen të përzidhurit, ju jo të rëndom tëtë. Një të ja, rëndom daljen gjithës jush. Ama të përzidhurit, daljen pakë mirë madveçatë. Allah në mundsov që daljen nga dunjo, nga kjo dunjo sikur shë daljen njeste, e përzidhur me mirësit dhe begatit Allah Gjellavala. Allah ishpërvejt me ka qëmë dhe u fund. Mësarullam ala Muhammadin wa ala Ali, usahabu, usahabu, usahabu, usahabu, usahabu, usahab